Jabur 81 dari ayat 1 sampai 16 Untuk pemimpin musik dengan alat gad Mas Murasaf Menyanyilah dengan lantang untuk Allah kekuatan kita Bersoraklah dengan gerang kepada Allah Tuhan Yakub. Nyanyikanlah lagu sambil memukul, temburin, bermain kecapi, merdu, serta gambus Tiaplah nafiri ketika bulan baru dan semasa bulan purnama pada hari perayaan kita yang luhur. Kerana ini adalah ketetapan bagi umat Israel hukum Allah Tuhan Ya'kub. Ini berasaskannya pada Yusuf sebagai kesaksian apabila dia menjelajah seluruh tanah Mesir. Di situ aku mendengar bahasa yang tidak ku kufahami. Dia berkata, aku melepaskan bahunya daripada beban. Tangan mereka dibebaskan daripada bakul. Kamu menyuruhku ketika dalam kesusahan dan aku melepaskan kamu. Aku menjawabmu di tempat rahsia guru. Aku mengucimu di perairan Meribah. Dengarlah wahai umatku. Aku akan menegurmu, wahai Israel, Kalaulah kamu mahu mendengar kataku, Tidak boleh ada Tuhan asing di kalanganmu, Dan kamu tidak boleh menyembah Tuhan asing, Akulah Allah Tuhanmu, Yang telah membawamu keluar dari tanah Mesir, Bukalah mulutmu luas-luas, Aku akan memenuhimu. Tetapi umatku enggan mendengar suaraku, dan Israel sama sekali tidak mau menerimaku. Oleh itu, aku biarkan mereka mengikut hati mereka yang degil, hidup menurut fikiran mereka sendiri. Kalaulah umatku mau mendengarku dan Israel mau hidup menurut jalanku, tentu aku segera menundukkan musuh mereka dan memalingkan tanganku. Menentang musuh mereka pembenci Tuhan pura-pura tunduk kepadanya Dan hukuman ke atas mereka kekal selama-lamanya Tentu diberinya mereka makan gandum terbaik Dan dengan madu dari batu pejal Tentu ku kenyangkan kamu